wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala ashrafil al mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa, wa Amma, al akh masala ambayo kwamba amefikisha miaka 26 na hataki kuolewa anasema nataka kuhudumikia kuwasaidia wazi wazoe wake kwa wamo wale sio kwa kisawa ila tojua ndoa ni sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile baadhi ya masahabu alipoenda wakaona baadhi ya wa maamali wagenaka kataka wao mmoja aka, aka akaweka nia kuwa yeye hata wao zaidi hata wao kabisa baada kusema mtume huyo sallam kufanya kwake ibada ameshazamia madhambi aliyotangulia na kwa sasa yeye ameamua hata oa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi masahaba alipokuwa kitaja maibada yao, anasema tafunga kabisa, mwingine anasema mzima, mwingine anasema sitaoa. Mtume Muhammad minni." atakuwa anakataa, alisema mimi ninaoa, mimi huula na mimi ulala. Na yule atakayekataa yangu, basi hatakuwa katika nini? katika, njim, katika mimi na hata tukiona kwenye ndoa wa baadhi wanasema ndoa ni sunna ya mitume kwa hivyo na kweli ni sunna ya mitume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ndoa kuna wakati mwingine inaweza kuwa wajibu kwa mume au mke kuoa au wakati mwingine inaweza kuwa ni sunna kama vile mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameamrisha na inaweza kuwa ni nini inaweza kukuwa ni makuru au haramu tunakumbuka katika hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi sahihi sahi, ambayo kama inasema idha ataku ta kumante rzauna dineo khuluka fa zowijua yule ambayo kama mnaridiana na dini yake na tabia yake basi mumozesheni kama msipomozesha basi itakuwa nini itakuwa upotevu katika nini katika ardhi au itakuwa haribifu katika ardhi na hapo binti anapokuja kuposwa na anapokataa baada wazazi pia wanajaribu kumsaidia kukuzulia kuposwa kuolewa kwa sababu ya hiyo masuala ya tiku basi hapo ufisadi katika ardhi ile utazidi ufisadi katika ardhi utazidi isipokuwa kama kuna sababu ya kisheria sababu ndoa wakati kama binti anaweza kujimiliki nafsi yake ama mwanaume ama msichana kujimiliki katika nafsi yake kutokamana na zina na, u, na e, katika uharabu hapo itakuwa kutokoele kwake itakuwa ni jambo la sunna lakini kama anasema hawezi kuolewa na anaingia katika masuala ya zina basi ni haramu zaidi lakini na sahaangu kwa msichana kama huyu kwa sababu Mtume huyo sala amemtuumiza wakija mtu mwanaume mzuri mwenye dini anataka kumwoa basi akubali Masala ya siju kusaidia wazazi na nini haya masuala ni mengine hata kwa ndoa yake atakua atasaidiwa na wazazi wake lakini akikuwa nakata hivyo basi ajio kuna waharbifu na jambo la waharbifu kitokea akawa ni fitna ama ana bila shaka atakuwa anapata madhambi isipokuwa jambo la ni jambo la sunna lakini wakati tunapozuia ndoa basi ofisiade na ingia ardhi vile mtume muhammed saw amesema na kusema kuhusu yeye anapata madhambi ama hapati madhambi inategemea kama atakuwa amejisitiri na haleti fitna hakuna dhahira hapo ambayo inaanisha kuwa anapata madhambi lakini kama atakuwa ni mwenye kuleta fitna na hataki kuoa kuolewa basi atakuwa na anapata madhambi na pia asipokakata kuolewa kabisa pia ajue anakataa sunna mtume Muhammad sallallahu na inakuwa ni fitna itakuja baadaye katika ardhi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh